מזמור כ"ח לדוד אליך, אדוני, אקרא, צורי, אל תחרש ממני. פן תחשה ממני, ונמשלתי עם יורדי בור. שמה כל תחנוני בשביעי אליך, בנושאי ידי אל דביר קודשך. אל תמשכני עם רשעים ועם פועלי אוון, דוברי שלום עם רעיהם ורעה בלבבם. תן להם כפועלם, וכרוע מעלליהם. כמעשי ידיהם תן להם, השב גמולם להם. כי לא יבינו אל פעולות אדוני ואל מעשי ידיו. יהרסם, ולא יבנם. ברוך אדוני, כי שמע כל תחנוני. אדוני עוזי ומגיני, בו ותח ליבי. ונעזרתי, ויעלוז ליבי, ומשירי אהודנו.